Я купив віллу на Мальті на острові Гозо. Там гарно і безпечно. Я майстерня зі скляними стінами. Тобі сподобається. Решту будемо вирішувати через адвокатів. Зрозуміло. А зараз я можу піти до свого номера? Запитала вона, мов учениця, котра проситься вийти з класу. Головне – нічому не дивуватися ані цьому запитанню, ані тому, як швидко вона прийняла рішення. Звісно, дозволив він, ледь стримуючи радість, ти ж не полонянка. Чекатиму на тебе тут у холі зранку, годині о восьмій. Стигнеш зібратися? Наш літак о дванадцятій. Вона підвелася. Він теж підвівся, аби провести її до ліфту, а можливо і далі але вона владним жестом зупинила його «Не проводжай!» і пішла через зал. Він ще не вірив, що усе обійшлося якнайкраще, отже він не помилився в ній. Ця маленька чужоземка ще десь жар всім, кому не встиг він, а особливо цьому Джошуа Маклейну, котрий завжди тримав його за цуцика. Ківнувши офіціанту, що зараз повернеться, він все ж таки наздогнав її в холі і вхопив за плече. «Вибач, я лише хотів нагадати, що завтра чекатиму тут». Він кивнув на шкіряний диван біля вікна. Вона посміхнулася. «Я тебе почула і все добре зрозуміла. Добра ніч». Вона увійшла до ліфту і якусь мить спокійно дивилася на нього». І лише потім, коли на сьомому поверсі вийшла поважна парочка японців, піднесла руку до обличчя і вкусила себе за зап'ястя. Так, як робила завжди, коли її ніхто не бачив. Щоби не закричати. Посеред номера стояла її маленька валізка. Постіль була розстелена. На подушці лежала кругла шоколадка в золотій обгорці. Вона сіла на край ліжка, скинула туфлі. Замислилась, пригадуючи весь день, а від самого початку. Фестиваль, натовп, рідні обличчя, відчай. Втеча крізь хвилі, що несли її назад у відкрите море. Зустрічі ж з бишиком залезьки. Хвилі, що понесли її вперед, на скелю. Десь посередині цього виру зблиснула теплими вогнями тиха гавань Сан-Дієго. Обличчя Джоша і його останні слова, коли проводжав на літак «Я чекатиму на тебе». Єдине, чого вона не відчувала – фізичного втілення самої себе, чогось більшого, ніж просто Руки, ноги, голова. Чогось суттєвішого і надійнішого, що мав бути всередині. Не пластилінового чи драглистого. Того, що дозволяє триматися прямо і приймати рішення. Вона вийняла з сумочки мобільний телефон, увімкнула його, побачила три пропущених дзвінки від Маклейна, погладила пальцем його фото на дисплеї а потім натисла на виклик «Мелі». Вранці з бишек випив в холі три філяжанки кави, завареної на його замовлення по-польському, і піднявся до номеру місіс Маклеїн. Там на всю потужність гу пилосос. Привітна афроамериканка, посміхаючись в півобличчя, повідомила, що... Номер звільнено з п'ятої години ранку. Не вірячи своїм очам, він вхопив мобільний телефон і довго шукав з-поміж абонентів фото і номер Енджі. Тримав біля вуха так довго, що покоївка почала підозріло зиркати в його бік і навіть вимкнула пилосос. І тоді він почув тиху мелодію. Вона линула звідки здалеку. Спочатку йому навіть здалося, що Енджі тут, поруч. А покоївка просто невдало пожартувала. Але та з подивом кинулася до свого візка, де лежали зібгані простирадла і рушники. Порилася в них, дослухаючись до звуку, і витягла білий махровий халат. Мелодія грала в його кишені. «Ви прийшли за цим, містере?» – запитала вона – простягаючи спонтеличеному збишику мобільний телефон. Прошу, мені чужого не треба. Місіс Мелені Страйзен. Щоденник. Ну ось взяти хоча б другий пункт з моїх правил. Якщо помітиш, що почала все забувати, записуй. Починаючи з того, хто ти є, звідки і який життєвий шлях лишився позаду? Знадобиться, коли зовсім здурієш. Ну, я ще не зовсім. Але все ж таки почала писати. Інакше це буде нечесно. Написати правила і не слідувати їм. Щоправда, почала лише з учорашнього дня. Але краще пізно, ніж ніколи. Щось пішло з голови без вороття. Але нині я хапаюсь за кінець ниточки і йду по ній у зворотному напрямку, мов у лісі. Це таке дивне відчуття. Адже ниточка тоненька, а стовбури дерев жорсткі, грубезні, так рясно наросли за стільки років. Ниточка між ними ледь помітна. Може перерватися в будь-яку мить. Аж шкода. Адже цікава історія виходить, чорт забирай. Ніколи про це не думала, жила собі. Аж доки ця дівчинка не з'явилася, а тепер скучаю за нею, місця не знаходжу. Ось і вирішила клубочок докупи змотати. Вже час. У нас ці квіти тагетес називаються. От не знаю, якби не вимовила вона тоді чорнобривці, то, може, я б ніколи нею і не зацікавилася. Хоча навряд чи. У нашому селищі важко було таку не помітити. У усіх наших на написано «ноу no проблем» і посмішка на всі 32. А у неї «Обличчя іконописне. Я таких давно не бачила. Дивишся на нього, не відірватися».